Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre propășirea societății omenești prin învățătura creștină. Este un lucru recunoscut că nimeni nu a lucrat în trecut mai mult și mai temeinic la ridicarea vieții omenești decât creștinismul. El a schimbat cu totul fața lumii vechi prin prefacerea sufletească a oamenilor. Uriașul pas făcut înainte prin creștinism se poate les ne vedea punând față în față lumea de dinainte de venirea Domnului nostru Isus Hristos cu lumea creștină. Într-adevăr, înainte de venirea Mântuitorului, lumea trăia o viață plină de răutate. O bună parte din oameni zăceau în cea mai cruntă robie, și în războaie, Săracii care nu-și puteau plăti datoriile sau nu-și puteau duce traiul, cei ce se nășteau în stare de robie, toți aceștia alcătuiau gloata celor lipsiți de toate drepturile. Nu aveau dreptul de a se căsători, de a stăpâni bunuri materiale, fiind socotiți fără voință proprie. Stăpânul care îi cumpăra sau îi moștenea, avea drept de viață și de moarte asupra lor. Soarta sclavilor o împărtășeau și femeile și copiii, care erau lăsați la bunul plac al soților, putând fi uciși de aceștia fără a da socoteală cuiva. Creștinismul apare la orizontul lumii vechi, împuternicit cu misiunea divină de a propovădui pe Hristos până la marginile pământului și de a încorpora pe cei ce vor crede și se vor boteza în comunitatea cea nouă a bisericii. În cadrul acestei noi comunități, raporturile dintre om și divinitate, ca și cele dintre om și semenii săi, sunt cu totul altele decât în lumea veche. Dumnezeu nu mai este socotit ca un stăpân tiran, ci ca un părinte iubitor, iar oamenii ca fii ai lui Dumnezeu și frați între ei. Creștinismul se ridică deasupra tuturor granițelor naționale, ca și deasupra granițelor care separau clasele sociale în sânul aceleiași națiuni. Nu mai este iudeu nici elin, nu mai este rob nici liber. Nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Isus. El se străduiește să introducă în raporturile dintre oameni principiul dragostei, care, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, îndelung rabdă, este binevoitoare. Nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Faptele apostolilor ne-au păstrat imaginea celei din tâi comunități creștine. Iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut erau una și nici unul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. În această comunitate, sclavii erau socotiți și ei chip și asemănare a lui Dumnezeu și ca atare frați cu ceilalți, iar femeia și copilul dobândeau drepturi pe care nu le avuzeseră niciodată în lumea veche. Căsătoria a devenit o sfântă taină. Soția era iubită, iar copiii crescuți în frica lui Dumnezeu. Cultivând în suflete ca dragostea, smerenia, blândețea, cumpătarea, creștinismul se străduiește să zmulgă din inimi rădăcinile păcatelor, care duc la certuri, la vrajbe și la războai. Biserica ortodoxă s-a ridicat totdeauna împotriva asupritorilor de oameni și de popoare a nedreptăților, a lăcomiei, a urii, a răpirii, a nepăsării față de suferințele și nevoile oamenilor, învățând să vadă în orice om pe Hristos și să aibă aceeași dragoste față de el ca față de Dumnezeu. Creștinismul asemănat în sufletul credincioșilor virtuțile menite să promoveze viața și pacea. Ridicarea omului din păcat, la starea desfințenie este trăsătura caracteristică a misiunii Bisericii creștine în lume.